Kattiradio taas täällä ryhtyy kehräilemään. Täällä studiossa on nyt viisi kissanaista. Eli Elikkä... Meri Linruut, moi. Rekkureskiusta, moi. Ja täällä Erika Knut. Minna lehmus myösken myöskin Rekkureskuesta. Ja mä olen Helena Paavonsalo, olen Kattiradion äiti. Tällä kertaa tosiaan meillä on vieraita nyt oikein tuhdisti. Tulitte kertomaan meille tämmöisestä yhdistyksestä kuin rekkureskua. Kertokaa ensin itsestänne jotakin, mitä te teette ja mistä tuutte. Ja silleen. Ole hyvä. Joo, eli tosiaan mä aloitin yhdistyksessä 2014 vuoden lopulla ja tota heti hyppäsin tähän tiedottajan hommaan ja edelleenkin hoidan siis yhdistyksen Facebook tiedotusta ja, ja sitten myös vähän tämmöinen median puoleen tiedottamista ja toimin myös kissain kotihoitajana eli se on vähän niin kuin yhdistyksessä sivutyö mulla. Kissojen kotihoitaja onko mm. sulla niin kotona? Joo, joo kyllä Sijastana. omassa kodissa hoidossa. meillä ei ole yhdistyksellä mitään kissataloa erikseen. Meillä on joo. kissat sitten kotihoitopaikoissa niin joo. se on erittäin antoisaa työtä myös niin on siihen hommaan lähtenyt myös mukaan. Mm -hmm. ja mä olin tosiaan Erja linnassa asustelen ja Yhdistyksen toimintaa lähin tuossa 2011 mukaan. on vähän semmoinen historia, että mä olin alu, aluksi ihan hirveän allerginen kissoille, mutta tota, sitten mä yhtäkkiä siirretyin niille ja tota, totesin sitten, että ehkä voisi yrittää auttaa näitä kissoja jollain tapaa ja ilmoittauduin sitten kissojen kotihoitajaksi. Ja meni semmonen. Puolisen vuotta, niin sitten mulle muutti kaksi sellaista ihanaa aikuista kollia hoitoa. Ja, ja sitten kun ne oli puolisen vuotta ollut siinä hoidossa, niin mä totesin, että en mä niitä enää antaa kellekään. Ja klassisesti ne jäi sitten omaksi. Omaks ja siellä toinen valitettavasti jouduttiin nyt keväällä lopettamaan, mutta toinen vielä siellä nyt uuden kaverin kanssa sitten asustelee meillä. Ja eläimet on aina ollut sydäntä, että mulla on muutama Chinchilla kotona ja yksi kanikin vielä siellä asustaa. Ja, ja tosiaan lähdin sitten vähän enemmän sekaantumaan tähän rekkureskujen toimintaan ja lähin käymään näillä tarhoilla tutustumassa. Ja, ja sitä kautta aloin sitten tuolla Valkan tarhalla enemmän poikkeilemaan sitten useamminkin. Ja Valka on siis tuolla Etelävirossa. Etelävirossa, joo. joo. Joo, ja tota. Sitten aloin toimia kissavaraajana. Eli se ihminen, kelle ihmiset sitten soitti, jos olivat kiinnostuneita ottamaan jonkun kissan itselleensä. Ja haastattelin sitten tarkkaan. Ja, ja katsottiin, että olisiko ollut just oikea koti sille kissalle. Ja, ja semmoista. Ja sitten hiljalleen siinä vuosien varrella on tehnyt vähän kaikenlaista. Että sitten hoitolaisia on aina välillä ollut, että mulle enemmän tulee vähän sellaisia kesytystä, kaipaavia kissoja, että mitkä sitten ei ole ihan ihmisiin tottuneita täysin. niin Sä tykkäät niistä enemmän? Joo, <laughs> Joo <mulla> on <laughs> Se on ehkä, ehkä semmoinen vähän oma juttu. Ja, tuota, ja se on jotenkin niin ihana tunne sitten, kun se kissa alkaa hiljalleen luottamaan. Mutta sitten toisaalta on myös ihan hirveätä, kun joutuu luopumaan siitä, että joka kerta on kyllä itkut kun on kissa kissa mm. lähtenyt omaan kotiinsa. Täänsä, kissa saa kodin. Nimenomaan juu ja mm. tällä hetkellä mä teen aika paljon töitä noiden kissojen leikkauskampanjoiden yhteydessä, mm. että niitä järkkäillään paljon tuolla Suomen päässä. Ja, ja edelleen täällä Viron päässä tehdään sitten paljon yhteistyötä, että mä sitten kissapuolta siellä täällä Viron päässä hoitelen myöskin ja sitten vähän sitä sun tätä aina, mitä milloinkin keksii, että moni, monenlaista hommaa. Mites mm. se Minna? Joo, eli mä aloittelin tuossa 2012 keväällä, niin olin ensin ähm, lähin tapahtumiin mukaan, ja sitten aika pikkuhiljaa hommat lisääntyy. Olin kissojen kotihoitajana ja kuljettelin paljon tavaroita, hain lahjoituksia ja vein kissoja lääkäriin ja kotihoitajille ja näin. Ja, ja, ja. Sitten toimin kissojen varajana myöskin jonkun aikaa. Siihen onneksi löytyi sitten enemmän porukkaa, koska se on todella rankkaa homma, että, että, että siihen on, on kivasti saatu, että mä pääsin siitä hommasta pois sitten. Millä tavalla se on rankkaa? Se, että sun pitää saada haastateltu ihmiset niin, että sä saat niistä mahdollisimman kattavan kuvan. kuvan. Mm. Että sä oikeasti voit olla varma siitä, että tämä olisi nyt hyvä mätsi, että sekä tämä kissa tänne kotiin ja se, että tietysti se koti on Mm. on sopiva sitten, koska me halutaan saada paras mahdollinen mätsi niillä. Totta kai, kai Että ei pelkästään se, että saadaan kissat jonnekin kotiin, vaan että se on paras mahdollinen koti sille kissalle. Ja, ja pysyvä sitten niin, myöskin, niin, mm, kyllä. ettei Ei edes takaisin, ei olekaan kiva. Niin, myös sitä, että ei, ei tuu sit sitä hommaa. Ja tota, tapahtumissa olen paljon mukana, mä oon myös yksi meidän yhdistyksen koulutetuista sirottajista, eli mehän sirotetaan itse mm -hmm. meidän mm -hmm. kotihoidossa olevat eläimet. Just joo. Mm. Just joo. joo kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Teillä on tosi mielenkiintoisia tehtäviä. Jutellaan näistä vielä ehdottomasti lisää. Mutta kertoisitteko te vielä, että mikä tämä rekkureskua nyt sitten on? Minkälainen järjestö on? Mitä te teette? Joo. Eli Rekkureski on vuonna 2002 perustettu eläinsuojeluyhdistys, joka toimii sekä Suomessa että Virossa kodittomien kissojen ja koirien auttamiseksi. Ja nyt tällä hetkellä toiminta keskittyy ensisijaisesti ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön ja paikallisen kodinsaannin tukemiseen. Ja tota, me järjestetään paljon kissojen leikkauskampanjoita ja leikkauspäiviä, ja nyt meillä on tullut kasvavassa määrin. Kasvamassa määrin näitä kodinvaihtaja-koiria. Eli me myös pyritään mahdollisimman kattavasti tiedottamaan ja valistamaan ihmisiä liittyen hyvään lemmikin hoitamiseen ja hyvinvointiin. Miten nämä tuota, kodinvaihtaja-koirat, mitä se niinku tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että koiralla on ollut koti, mutta jostain syystä omistaja joutuu siitä nyt luopumaan. Joo, joo. että Siinä on paljon erilaisia syitä, miksi lemmikistä joudutaan luopumaan, mutta että käytösongelmat on yksi yleisin syy. Siis Koirissa ja totta kai myös kissoissa on, on elämäntilanteen muuttuminen ja, ja tota käytöshäiriöt, rotuyhdistelmät voi olla aika mahdottomia koirilla, että ei pärjätä sitten koiran kanssa, niin me tullaan sitten siinä tilanteessa auttamaan. Kuten tuossa tuli esille, niin te olette tosiaan kaikki kissapuolelta, mutta miten rekkureskujen työ sitten muuten painottu? Et painottuu? että se enemmän kissoihin vai koiriin? Ja sitten jos mä oikein ymmärsin, niin teillä on vähän eri painotukset myös Suomessa ja Virossa. Ja teille, tuotteko te muuten mistään muualta maailmasta? Tuotteko te Virosta ja lähinnä ilmeisesti koiria sieltäkin tai täältäkin? Joo, siis tällä hetkellä meillä aika paljon painottuu suomalaisten kissojen auttamiseen tämä meidän toiminta. Mutta tosiaan enenevissä määrin alkaa tulla Suomessa myös sitä koirapuolta vastaan. Et siellä tuntuu välillä, että ihan päivittäin tulee soittoja, että et pitäisi luopua koirasta ja, ja halutaan niitä sitten meille antaa. Suomessa tosiaan järjestetään paljon näitä sterilointikampanjoita ja pyritään sillä siihen, että saataisiin hiljalleen sitä vähän järkevämmäksi sitä kissojen määrää. Ja, niitä ei-toivottujen pentujen syntymää sitten. Ja täällä Viron päässä niin pyritään tukemaan sitä paikallista kodin saantia. Esimerkiksi just Valkan tarhalle hankittiin uusi tota leikkauspöytä sinne, kun siellä oltiin jouduttu vanhalla koulupöydällä leikkaamaan kissoja, mikä ei tietysti ole kauhean steriili ympäristö, sitten, niin hankittiin sitten sinne ihan kunnon leikkauspöytä. Ja nyt ollaan suunniteltu tämän VarjupaikadMTUn kanssa ihan semmoista sterioloitikampanjaa myös tänne. teitä ollaan tehty myöskin ja muuta. Tässä kohtaa mielenkiintoinen kysymys, että nyt te kerroitte näistä ja omista rooleista, niin perustuuko teidän kaikki toiminta vapaaehtoisuuteen? Ja sitten toinen kysymys on se, että mistä te, miten rekkuresku nostaa rahat? Eli onko teillä joku tuki, tukijataho vai kerättekö te ihan niin kuin. Yksityisiltä lahjoittajilta kaikki rahat toimintaan. Eli meidän toiminnassa mukavat, mukana olevat ihmiset on kaikki ihan palkattomia vapaaehtoisia, jotka on tavalla tai toisella halukkaita sitten edistämään ja auttamaan tällaista eläinsuojelutyötä. Mm -hmm. Ja miten me sitten meidän toiminta saadaan rahoitettua, niin ne on jäsenmaksuilla ja lahjoitusvaroilla. Joo, eli te harrastatte sitten varain, varainkeruuto erilaisten kampanjoiden muodossa. Onko teillä niin kun, tuleeko teillä paljon pysyvistä lahjoittajista tai onko teillä isompia lahjoittajia vai onko se koko ajan niin kun, pienten summien keräämistä yksityisiltä ihmisiltä? No me järjestetään erilaisia niin keräyskampanjoita, jonka myötä tietysti sitten lahjoitussummat on erilaisia. Mm. Ymmärtääkseni jonkin verran on myös tämmöisiä ihan kuukausilahjoittajia, jotka haluaa säännöllisesti lahjoittaa toimintaan, mutta et enemmän ne yleensä menee sit niin näissä keräyskampanjoissa, joissa sitten kerätään johonkin tiettyyn kohteeseen sillä hetkellä. Et ne voi olla just sterilointikampanjat tai sitten ne voi olla avustus, avustusprojekti, esimerkiksi tarhoille Pärnön tarhalle rakennettiin äskettäin koiraparakki, niin tota sitten me kerättiin siihen varoja. Joo, toi kuulostaa tosi upelta, että teillä on mahdollisuus tehdä sitten projekteja, että ihan tosi käytännön tarpeellista tavaraa sinne tarhoille viedään, että se on kyllä todella tarpeellista. Joo, sen verran niin, että onhan meillä myös tapahtumissa niin myydään omia kannatustuotteita sekä arvoja myydään myöskin, eli niillä saadaan isolla tapahtumissa niin ihan kivasti sitten kerättyä myös rahaa. Joo. Se jäi mietityttävään, että kun te olette tietysti vapaaehtoisia palkattomana niin miten se sitten nivoutuu tähän muuhun elämään, että jääkö aikaa. Onhan se välillä vähän haasteellista niin. kyllä. että Välillä tuntuu, että tätä saisi tehdä 24-7, jos niin. siihen oikein uppoutuu siihen hommaan. Niin, mutta niin. sitten vaan täytyy muistaa aina se oma jaksaminen ja pistää niin. sitten se raja johonkin kohtaan. Että välillä kun niin. innostuu niin hirveästi siitä tekemisestä, niin sit yhtäkkiä huomaa, että alkaa ehkä väsyä. Että vaikka se on ihanaa ja kivaa työtä, suurimmaksi osaksi kummiskin ja semmoista innostavaa, niin ei sitä niinku pidemmän päälle sitten pysty pysty niin kovalla paineella tekemään, että täytyy mm -hmm. vaan muistaa se oma jaksaminen sitten aina. Mutta se on kuitenkin sitten tarpeeksi, että voi jakaa niitä hommia? No, välillä on niin. tekijöitä ja välillä on sitten vähän haastavaa saada tekijöitä, että totta kai ihan kaikki vapaaehtoiset ovat erittäin tervetulleita meidän toimintaan mukaan. Mm -hmm. Ja minusta nimenomaan tuntuu, että siihen tarpeeseen nähdä niitä tekijöitä ei ole kyllä koskaan tarpeeksi, eikä sitä rahaa mm -hmm. ole koskaan tarpeeksi, että siihen verraten. Siinä mutta. joutuu venymään, mutta... Mut mikä on sitten se syy miksi lähtee mukaan tämmöiseen? Kaissa on se rakkaus niitä eläimiä kohtaan ja, ja semmonen, että onhan se tietysti aina semmoinen niinku, oma hyvänen juttu tavallaan, että saa itsellensä hyvän mielen siitä, mm -hmm. että kun pystyy auttamaan ja, ja tekemään. Ja, ja se on aina niin ihana tunne, kun löytyy just se oikea koti just sille kissalle ja näkee, että vitsit, tämä on täydellinen yhdistelmä, että voisin itse muuttaa perässä omien eläimteni kanssa siihen kotiin, niin, niin tota, se on aina semmoinen ihana tunne, että se palkitsee. Ja jokainen voi tietysti osallistua omien resurssien mukaan, eli me löytyy vaikka minkälaista hommaa, että voi toimia esimerkiksi kotihoitajana kissoille tai koirille, osallistua tapahtumiin, olla auttamassa kuljetuksissa, leipua tapahtumiin, että ihan mikä vaan niin itse on se, mikä kiinnostaa eniten ja mitä aikaa pystyy siihen pistämään siihen hommaan. Että meillä on Facebookissa sellainen kuin rekkureskiun vapaaehtoiset ryhmät, joka on vähän niin kuin matalan kynnyksen ryhmä, johon voi kuka vaan liittyä ja siellä me sitten aina huudellaan, kun tarvitaan apua että voi myös kertaluontoisesti osallistua, ei tarvi sitoutua tähän loppuelämäkseen. Kuten aina, niin meidän täytyy tietenkin linkata meidän Facebook-sivuillemme kaikki nämä teidän tällaiset jutut ja tiedot siitä, että miten, miten osallistua, miten lahjoittaa ja kaikki oleellinen informaatio. Mutta se on ihan totta kyllä, niin kuin sanoit, että ja niin kuin mekin on monta kertaa täällä katte todettu se, että rakkaudesta kissoihin ja se, että siitä saa itselleen niin suuren palkinnon, siitä saa niin hyvän mielen, kyllä. että kun tekee, tekee jotakin tämmöistä työtä, ei sitä rahallista palkkaa tarvita. Mm. Niin se kai siinä vapaaehtoisuudessa on kuitenkin sitten aina useimmiten taustalla, että se on niin palkitsevaa, se no tavallaan niin kuin altruismi, mutta sitten kuitenkin myös se, ne nivoutuu mun mielestä niin kuin ihanalla tavalla vapaaehtoisuudessa silloin kun löytää sen, sen kohteen, joka on itselle niin tärkeä ja lähellä sydäntä, niin se semmoinen altruistinen pyrkimys ja sitten myös se, että siitä saa itselle tosi paljon. Joo ja se, että Mia, tässä olen itse ollut rekuissa vähän neljä vuotta, niin mun mielestä meillä on ollut niin hyvä mm. yhteishenke. Ja niin, porukka. Niin. Toki uusia tulee koko ajan se on mahtavaa, mun mielestä niin se yhteishenki on säilynyt hyvänä koko ajan, niin siellä on kiva tehdä siinä porukassa silloin. Mutta mm. ei välttämättä aina olekaan niin, että se yhteishenki säilyy. <tulut> Joo, <kyllä. tulut> Joo, vaan vaikka sitten huomannut kyllä saman. Et kun on semmoinen kiva porukka ja niiden kanssa on kiva tehdä ja saadaan semmoinen hyvä drive päälle. Ja, ja toisaalta sitten on saanut ihan uusia ystäviäkin tässä mm -hmm, ihan tosi uusia paljon. Uusia ystäviä saa varmasti. Nimenomaan. On varmasti mm -hmm. löytyy, ja sama henkisiä ystäviä, että se on ihan kyllä. Olisiko meillä nyt aika kuunnella musiikkia? Välillä te olette valinnut musiikit, oliks kellä siellä Minulla nyt? on täällä eli tota, tämä ensimmäinen biisivalinta oli erittäin helppo tehdä. Mm -hmm. että meidän biisitoiveena on ruopesalminen, et koirat, biisipiisonit. Ja tota, valitsimme tämän ihan sen takia, että voidaan vähän virittäytyä huomiseen keikkatunnelmaan. ruopesalminen ja koirat esiintyy Tavastialla ja he lahjoittavat huomisen keikan lipputulot rekkureskiulle. Huominen on siis 25.8. Niin, eli taiteen, taiteen, taiteen. yö Helsingissä juupa juu, juu, juu, juu. Ja mä en oo kovin hyvä sängyssäkään. Välin en näe metsää puilta, mutta mä en mä nää jaa. Nyt on kovat sekä piipussa että rännissä. Yleis se on niin kovin ystävällistä. Sijohtuu siitä, että yleensä on kännissä. On onnekas, kun mä saan olla tässä välissä. Paran Nansuunni Kreenin. Pääsen Hollywoodin ätele. Mä leffas itteeni. Pieni uudelmointi kuuluu teen. Be se <sum> Metelittymys on mulle hiljasta piinaama, haluan hyppää hakaniemen sillalta Kiinaan, haluan ilmasta piinaa, aamulla ona ja illalla iinaa ja aamulla hunajaa, teetä ja buranaa, muistellaan pätkissä eilistä humalaa. Mitä äijätä? Eilisilta veitas puolet tästä päivästä. Jep, mä heitin sen menemään. En mä taida tarvita eilistä enempää. kuin täysillä vedetään, niin puoliksi eletään. Ja ihan näin hauskaa, et pitäis olla kenelläkään. Mut turha koittaa kuivempaa kaa. Kun en mä samanlaisia keksen, oot kuitenkaan saa. Riittää vaan, kun pääsee sun illan huipentamaan. Kun en mä halu olla muidenkaakaan. Mitä nyt toisit? Ei siinä mitään rikollis. Et elämästä on kyllä, Viisomit onnitoksit, ei siinä ole mitään rikovist. Et elämästä on kivun, että on leilut suist. Ja jengit mennä viikon viisomit. Viisomit onnitoksit, oh, ei siinä ole mitään rikovist. Et elämästä on kivun, että on leilut suist. Jos meistä on strategi niin mitä hitosit on? Iltat tummuu ja musta tuntuu, että ois hullu alkaa himmaamaan. Tuntuu, ja must tuntuu, että ois hullu siistiä laittaa täällä omat ilmaa. Ja mitä tästä teidän kissatyöstä lisää, niin kertoisitteko te vaikka tähän alkuun, että minkä takia tämä, työ, tämä teidän työ on tärkeää? Eli mikä on kodittomien kissojen tilanne Suomessa tällä hetkellä? Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto on tehnyt tossa muutamia vuosia takaperin selvityksen, jonka mukaan Suomessa hylätään tai lopetetaan vuosittain jopa 20 000 kissaa. Ja vuosittain löytöeläintaloihin taloihin päätyy noin 10 000 kissaa. Ja loput 10 000 sitten kuolee liikenteen uhrina tai kylmyyteen tai nälkään talven aikana. Eli nämä luvut on jotenkin niin järkyttäviä, että tuntuu, että moni ihminen edes tiedä, että puhutaan tämmöisistä määristä. Koska eihän me täällä kaupungissa niitä kissoja sillä tavalla nähdä, kun ne on tuolla maaseudulla. Joo, toi tuli mulle just mieleen, että se on, on helppo olla niinku tietämätön, varsinkin jos on kaupunkilainen. Tallinna on ehkä vielä vähän erilainen kaupunki. Täällä, nyt on mun mielestä alkanut siistiytyä, mutta kyllä täällä näkee niinku ihan keskustassa vielä kodittomia kissoja. Erityisesti nyt niinku ihan viimeisten vuosien aikana, nyt jotenkin tuntuu, että se on ehkä vähentynyt. Mutta ajatellaan vaikka Helsinkiä kaupunkina tai Suomen muita suurempia kaupunkeja, niin ei siellä kyllä ne kissat karulla pyöri. Et siitä on erittäin helppo olla niinku tietämätön, että nuo luvut on tosi hurjia. Kyllä. Ja sitten nimenomaan maaseudulla on se, että kun siellä ne kissat saa liikkua vapaana, ja ne on yleensä leikkaamattomia. Mm -hmm. Eli sitten rupeaa muodostumaan näitä isompia kissapopulaatioita, joita mekin käydään apua. Mitä sitten, kun te otatte niitä kissoja ja löydätte saatte loukkuun, Mitä sitten? Teillähän ei ole sellaista, niin kuin löyty eläintaloa. Joo, meillä tosiaan kaikki eläimet asuvat ihan ihmisten kodeissa. Me puhutaan kotihoitopaikoista. Ja tota, kun tulee semmoinen kissa, mikä on vailla kotia, niin otetaan se meidän yhdistykselle ja viedään sinne kotihoitopaikkaan ja alkuun pistetään se ihan eristykseen. Sitten, että, et jos on omia lemmikkejä tai muita, niin on tosi tärkeää, että eristetään siinä alkuun, koska kissoillahan on ihan valtavasti kaikkia erilaisia tarttuvia sairauksia mm -hmm. ja se on aina mm -hmm. riski sitten, sitten niille omille kissoille mm -hmm. tietysti, kun ottaa, ottaa sen löytökissan sinne hoteisiinsa. Mutta alkueristyksen aikana niin kissa ensimmäisenä odotetaan, että yleensä me annetaan aksilurilla semmoinen giardiahäätö, että giardia on semmoinen tosi yleinen loinen, mikä aiheuttaa kissoilla vatsaongelmia ja sellaista etenkin pennuilla. Niin Jossain vaiheessa alettiin tutkia, että aina jos oli pennulla vähän vatsa löysällä ja otettiin kakkanäytä ja lähetettiin, niin linkki vain aina tuli se kjardia vastauksena hmm. Hmm. siellä. Niin todettiin sitten, että et aletaan aika lailla, että jos on vähänkin vatsa löysällä, niin ehdottomasti annetaan se kierdiä häätö, mutta sitten välillä muissakin tapauksissa sitten. No niin, ja nyt kun se kissa on siellä ollut eristyksessä ja se on madotettu ja hoideltu, niin mitä sitten? Joo, elikkä kissa saa sitten ensimmäisen rokotuksensa, sitten, kun on kerran pari madotettu. Et riippuen vähän siitä tilanteesta, että kuinka paljon niitä matoja on, on mm -hmm. siinä kissassa saa tosiaan ensimmäisen rokotuksensa ja yleensä siinä vaiheessa sitten pääsee eristyksestä pois. Et ihan sitä eristystä käytetään myös sen takia, koska tämä giardia-häätö vaatii sen ympäristön desinfioinnin, niin se on aika paljon helpompi tehdä jossain vähän pienemmässä tilassa ja siinä pienemmässä tilassa on sitten helpompi myös vähän tarkkailla sitä kissaa, että, että miten se tulee ihmisten kanssa toimeen tai minkälainen se on luonteeltaansa. Onko se tilanteissa, että siellä kodissa ei ole ennestään ollut kissoja, niin se pannaan silti mm. niin jonkinlaiseen pienempään tilaan? Joo, yleensä Joo. ihan senkin takia, että kissan on vähän helpompi sopeutua ensin pienempään tilaan, mm. ettei sitä heti ulkoilta läiskätä mikä iso asuntoa vapaaksi, oksemaa. Onko teidän hoitokodella kaikilla joku sellainen ihan mahdollisuus huone tälle kissalle niin osoittaa vai käytettäktä sitten tämmöisiä isompia näyttelyhäkkejä esimerkiksi siihen eristämiseen? Yleensä ihan se ensimmäinen viisi päivää niin pidetään melkein tota, kevyt häkissä, mm -hmm. sematteessa koirien, koirien kevyt häkissä, mikä on helppo resifioida mm -hmm. sitten. Ja, mm -hmm. ja se kissa kumminkin mahtuu siellä sitten olemaan ne muutamat päivät. Joo, toi on niinku tuttu mullekin, et sen takia just kysyin, koska sitä, sitä me ainakin käytetään täällä kyllä. Jos kissa täytyy eristää, niin sitten se on siellä häkissä niin pitkään kuin tarvii olla. Et. Joo, ja sitten tosiaan kissa lähtee sinne rokotukselle ja samalla sitten eläinlääkärin tarkastukseen. Että eläinlääkäri katsoo sen läpi, että onko jotain, mitä tarvitsisi hoitaa. Et esimerkiksi vanhemmilla kissoilla on usein suussa jotain, että täytyy vähän hammaskiveä tai hampaita mm -hmm. tai Muuta sellaista. Ja sitten varmaan otatte kans jossain vaiheessa. Joo, kyllä, että meillä kaikki kissat luovutetaan leikattuna nykyään, että meillä myös tehdään noita varhaisterilaatioita. Eli kaikki pennut on leikattu myös siinä vaiheessa, kun ne luovutetaan uuteen kotiin. Tähän on, on muuten pakko lisätä, koska mulla on nyt justiinsa hoitokodissa viisi pentua ja ne on nyt semmoisia nelikuisia. Ja tota, ne syntyi sinne huhtikuun lopulla. Ja tota, Tosiaan, niistä ollaan nyt kolme, kolme on löytänyt itse asiassa jo Suomesta kodit, että ne olisi sinne muuttamassa. Mutta ajatus oli se, että kun täällä on niin paljon edullisempi kissat leikata ja steriloida, niin että olisi tehnyt sen täällä päässä, mutta täällä noudatetaan edelleen semmoista jotain, että se kissa pitää olla joko kuusi, jopa seitsemän kuinen tai sitten pitää painaa yli kaksi kiloa. Eli niistä kissoista niistä ei kerta kaikkiaan niin kuin kasva sen kokoisia ennen kuin ne halutaan jo luovuttaa kotiin, koska nehän tulee, siis nyt kun ne on nelikuisia, ne tulee kohta jo sukukypsiksi, eli ne on niin pik, pakko ruveta pistää eteenpäin, Ei me voida odotella enää niin montaa kuukautta, että mm. et ne tulee niin siihen ikään, että täällä suostutaan leikkaamaan. Ne on tällä hetkellä jotain puoli, puolitoista kiloa plus, et ei ne ole niin vielä siinä mielessä lähelläkään sitä leikkausrajaa, niin tuo varhaissterilointi juttu on kyllä tosi mielenkiintoinen, koska mä oon sitä just nyt kysellyt täällä niin ympärinsä klinikoilta, että kuka, kuka ottaa, kuka steriloja. En ole löytänyt. En epäile, etteikö jossain ehkä tehtäisi, mutta nämä tämmöiset hyvät klinikat mitä me yleensä käytetään, niin ei ole, ei ole kyllä tullut myöntävää vastausta. Kerran me selviteltiin sitä tältä suunnalta, niin Tartossa oli sellatteita eläinlääkäreitä, ketkä olisivat tehneet varhaisterilaatioita, mutta tietysti täältä on sitten aika pitkä matka lähteä on, sinne leikkaamaan kissoja. Se voi olla se maaylikoo esimerkiksi, mikä on se tavallaan joo. paras se kultastandardi niin kuin tavallaan siinä eläinlääketieteellisessä osaamisessa. Täällä kyllä ehdottomasti. Joo. Eli varhaisterilaatio tosiaan tarkoittaa sitä, että kissat leikataan yleensä siinä 10-12 viikkosina. Kissan pennut paranee ihan hurjan nopeasti siitä leikkauksesta, että ne on melkein samana päivänä, kun ne on herännyt, niin ne on jo viipottamassa täysiä eteenpäin, eikä huomaa, että mitään olisi tapahtunutkaan. Ja se on myös eläinlääkärille esimerkiksi naaraskissojen on helppo toimenpide, koska sille kissalle ei ole päässyt sitä rasvakudosta vielä kertymään, niin sieltä mm -hmm. löytyy kaikki Aivan. paremmin ja se on tosi nopeakin toimenpide se sitten. Se voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että heisoa isoa haavaa. Ja Joo, se on ihan semmonen sentihaava. Se, se, joo, joo. joo että et. se on, on paljon helpompi kuin isolle, isolle tyttökiselle. Joo, et mm -hmm. Suomessa se onneksi alkaa nyt olla aika yleistä. Jo se varhaisterilaatiot mm -hmm. ja monet ihan niin kun kissojen kasvattajatkin alkaa luovuttamaan ne niin kun rotukissat mm -hmm. leikattuina. Koska se leikkauttaminen on oikeastaan se ainoa keino, millä mekin pystytään sen varmistamaan, että se ei kissa ei enää ikinä lisäännyt. Mm -hmm. Ja se leikkauttaminen on niin kun se, e, Kaikista paras keino vaikuttaa siihen kissojen lisääntymiseen yleensäkin, ettei pääse mitään näitä populaatioita tulemaan. Ja pystytään vaikuttamaan siihen kissojen määrään ja ei-toivottuihin pentujen syntymiseen. Mutta tosiaan, että meillä kaikki kissat, kun tulee, niin ne madotetaan useampaan kertaan. Yleensä neljä kertaa madotetaan. Jos ei siellä hoitokodissa ehitä niin monta kertaa madottaa, niin sitten jatketaan siellä omassa kodissa vielä madotuksia kissat rokotetaan vähintään sen yhden kerran jos ne on niin kauan meillä hoitokodissa että kuluu se varo aika siinä niin tota, rokotetaan vielä toisen kerran. Tosia leikkautetaan kaikki, sirutetaan ja sirut rekisteröidään turvasiru.fi palveluun. Mm -hmm. Ja kaikki maksaa sitten yhteensä että meillä Aikuisen kissan saa 120 eurolla ja Pentukissa hinta on sitten 180 euroa. Tämä kulukorvaus on se, mikä sitten jonkun verran edes kattaa näitä kuluja, koska kyllähän se, jos ottaisit ilmaisen kissa ja tekisit nämä kaikki samat toimenpiteet, niin menisi varmaan tuplam määrä rahaa. Mieni enemmän Suomiseen. Miettikö jotain arvio on ollut tehnytkin laskeskellu, että se on yli, ainakin reilusti yli 200, kun lähtee niin kuin oikeasti huolella nämä kaikki jutut tekemään, mitkä, mitkä on niin aivan perusjuttuja, mitkä ehdottomasti täytyy tehdä, että kissan terveydenhuollon on niin kuin aivan se ehdoton minimi. Et se pistää mielestäni aika hyvin niin kuin perspektiiviin sen, että miten Suomessa niitä ilmaisia kissoja saadaan ja sitten niin kuin ei yhtäkkiä ollakaan valmiita laittaa sitä 200 plus euroa siihen, mitä Miten sen kissan niin kuin asianmukaiseen hoitamiseen menee, koska ei silloin mitään arvoa, kun se on perinkin ilmaisiksi saatu. Ja seuraava on heti tulos, jos toi niin kuin häviää tai jotain sattuu tai menee tekemään pennut johonkin ja niin tai näin, niin uusia, uusia on sitten niin kuin jonossa tulossa. että mun toi, on, toi, toi on myös niin kuin tärkeää valistustyötä tavallaan, mutta sitten tulee myös mieleen se, että törmättekö te sit siihen, että ihmiset on sitä mieltä, että toi on liikaa, koska mähän saan kissan ilmaisiksi tuolta naapurin erkiltä tai jotain tämmöistä. Hyvin harvoin tulee sellatteita kommentteja, että joskus tietysti tulee, mutta mutta ehkä jos ihminen on sellainen, joka on vähänkin perehtynyt aiheeseen, niin tietää mm. kyllä, että se on aika pieni se kulukorvaus siitä kissasta. Että mm. et sit jos se kissa sairastuu, niin muutama sata euroa on aika pieni mm. summa sitten siinä vaiheessa, että se kumminkin pitäisi aina olla pystynyt varautumaan siihen, kyllä. että jos kissalle mm. tulee jotain. Ja etenkin nämä, mitkä on tiedossa ja siinä vaiheessa, kun se kissa on tulossa, niin kyllä se olisi hyvä olla tiedossa, että minkä verran sitten niihin menee rahaa. Mutta kyllä meillekin tulee aika paljon sellatteita yhteydenottoja, että on ottanut ilmaisen jostain. Ja ja sit se onkin sairastanut pahasti tai alkanut pissailemaan nurkkiin, kun ei ole leikattu. Ja, ja tälleen Ja pyydetään sitten meiltä tukea, että mm. et voitaisiinko auttaa tässä tilanteessa. Ja, ja kyllä me usein sitten autetaankin, että jos se on niinku hyvä koti, missä pidetään kumminkin mm. hyvää huolta siitä kissasta, mm. mutta että on joku, joku tämmöinen ns pienempi asia, mistä nyt on kiinni, niin, niin tota, et se ihminen kumminkin saisi sen lemmikkinsä pitää sitten. Niin. Onko se hyvä, tuettua. jos se koti on niinku si siinä mielessä asiallinen? Et kyllähän tietenkin niinku pitää ymmärtää se, että et eläinsuojelutyö ei ole täydellistä, kodit eivät ole täydellisiä virheitä virheet Parempihan se on, että se, koti, että se kissa pysyy siellä kodissa, jos se koti on niinku muuten hyvä ja tukee sit sitä, ettei tule taas yhtä koditonta takissa lisää sen takia, että se ihminen ei ole ottanut jotain huomioon ja toki tilanteetkin vaihtelee, että voi olla joku paha tilanne, että nyt ei niinku pysty vaan kerta kaikkiaan laittaa sitä rahaa. Nimenomaan, ja täällä Viron päästä tehdään myös tosi paljon sitä, että, että tarhoilta otetaan meille välillä yhteyttä, että, että he ovat saaneet yhteydenoton jostain, jostain ihmisiltä kellon kissoja ja ne on ehkä päässeet lisääntymään. Ja tälläin näet haluaisivat ne kissat pitää pitävät hyvää huolta, mutta mm. ei ole varaa leikkauttaa, niin sitten mm. me ollaan siinä mm. kasstuttu. Niin paljon on myös vielä sitä, että halutaan tehdä hyvää, mutta on sitä tietämättömyyttä. Mm. ettei ei välttämättä ole otettu asioista. Selvää, niin täysiä sit tulee yllätyksiä vastaan. et ei ole siitä, että olisi huono koti tai huono ihminen, mutta ei vaan tiedetä asioita. Mm. Niin, niin, varmasti siinäkin se valistus olisi niin. nyt se, mikä on kaikista tärkeintä. Että ihmiset tietää, mitä ne ottaa, kun ne ottaa sellaisen sulosen kissan mm. pennun, noin, on, ihana, ja se ja on Se on niin siinä... helppo ottaa. Kyllä, kyllä. vuosi kyllä. menee, niin se ei mm. olekaan enää mikään... Pentu. Niin ja usein meille tulee myös näitä yhteydenottoja, kun on otettu se viisi viikkoinen pentu sitten kotiin ja sitten ei pärjätäkään sen kanssa ja se kissa sairastuu pahasti ja sitten luovutetaan meille niitä, niitä sitten, että nytkin tuli tuossa, olikohan se viime syksynä jo, kun tuli yksi sellainen pentu, mikä oli alkanut omistajansa sänkyyn pissailemaan ja omistaja sit oli halunnut luopua siitä hyvin pienestä pennusta. Sitten olikin käynyt ilmi, että sillä oli ihan tosi tosi paha matotartunta sillä pennulla. Et se oli niin kun, joka tuutista tuli vaan matoja ja, ja oli niin tosi huonossa kunnossa se, mutta onneksi saatiin se sitten kuntoon siitä vielä se kissa, mutta nyt sitten ollaan huomattu, että et se on alkanut yskimään kauheasti se kissan ja tota, eläinlääkäri sitten totesi, että todennäköisesti ne madot on ehtinyt jo aiheuttaa niin vaurioita siellä elimistössä, että ne on sinne keuhkoihin mennyt. Ja, ja se voi olla sit lopun, lopun ikään sitten semmoista yskimistä, että, että se on niin tosi tärkeää se madotus niille hmm. kissoille ja yleensäkin se terveydenhoito. Kyllä. On sellaisia asioita, joissa ihmiset tietävät kaikki hmm. aika vähän, kaikenlaiset niin. kissojen sairaudet ja siitä on meilläkin esitetty toivomus, että me tehtäisiin ohjelma näistä ja mulla on nyt niin haku päällä, että mä saisin jonkun, jonkun tänne sitten kertomaan. Oi loistavaa, sitä. se on kyllä se tärkeätä, tärkeätä tietoa. Tärkeätä, tärkeätä teistä. Ja monta kertaa menee niin, että ei niillä kissilla ole mitään. Että koko elämänsä se on terve. Niinpä. Että ihan ne nyt kaikki ole suinkaan. Että ei ole joka tulee joku, <mm> joku. että mm -hmm. et elää hyvinkin pitkään, pitkään ja Joo, mutta onhan... Terve, mutta sitten voi olla ihan pienelläkin johonkia. Niin ja onhan niitä tauteja, kun niitä on niin paljon, niin kyllä se on niin kuin hyvä varautua siihen, että jotain tulee jossain mm. elämän vaiheessa kumminkin. Kyllä, ehdottomasti. Mutta pitiks tästä kotihoitohommasta vielä <laughs> <laughs> vähän harhauduttiin tässä <laughs> välillä. Mutta tota, meillä siis tosiaan kaikki kissat ja koirat myöskin asuu kotihoitopaikoissa, ja jos on vähän arempikissa, niin sitten se on sellaisessa hoitopaikassa, jotka osaa sitten käsitellä niitä ja totuttaa ihmisiä. Ja, ja vai positiivisia keinoja pelkästään käytetään siihen, että rohkaistaan sitä luottamaan ihmiseen. Ja, mm -hmm. ja sitten tosiaan meillä on nämä kissavaraajat, jotka sitten haastattelee nämä kotiehdokkaat ja sitten kun löytyy se, että jes tonne me halutaan tämä kissa antaa, niin tota, sitten saa mennä tutustumaan siihen kissaan. Ja, ja jos senkin jälkeen vielä tuntuu siltä, että yleensä saa ainakin vähintään yöylyttä miettiä vielä, että oliko se nyt just sit se oikea mm -hmm. ratkaisu ja oikea kissa. Ja, ja tota, jos vielä tuntuu siinä vaiheessa siltä, niin sitten luovutetaan se kissa uuteen kotiin. Ja, ja Käytteekö te katsomassa tämän, tätä uutta kotia ihan paikan päällä vai? Ei olla käyty. Että okay, muuten vaan haastattelette? Joo, haastatellaan tosi tarkkaan kyllä ja, ja yritetään huomioida niin kuin kaikki asiat. Ja, et just, jos on joku tietyn tyyppinen kissa, että et sopiiko se juuri siihen mm -hmm. kotiin, että mitä arkaa kissa ei pistä pienten lasten kanssa ja mm. semmoista. Joo. Niin, ja silloin kun koti käy tutustumassa, niin toivotaan, että se koko perhe tulee tutustumaan siihen kissaan, mm, mm. että näkee, näkee sitten kaikkien yhteistoiminta siinä, että miten se kissa tulee niiden ja kanssa ja varsinkin se, että miten perheenjäsenet, jos on pieniä lapsia, että osaa käyttää työ toki Lennokasta minun voi olla, mutta se, että, että kohdellaan kuitenkin hyvin, niin se on se tärkeä. Mm. Se on se Ehdottomasti. Onko teillä muuten, jos siellä perheessä sitten tuleekin jotain ongelmia? Että esimerkiksi voi olla, että puhkeisi allergiaa tai jotain odottamatonta, niin palaaksekissa sitten teille takaisin? Joo, kyllä, aina, että jos on vaan minkäänlainen mahdollisuus, niin aina mm. otetaan se kissa takaisin. Et tietysti just kesällä ja syksyllä meillä on hoitopaikat aika lailla pullollaan, että et voi olla niin täyttä, mutta siis en muista, että oltaisiin jouduttu sanomaan, että ei pystytä ottamaan mm -hmm. niikinä. Niin mm -hmm. Mites olisi jos taas välillä kuunneltaisiin vähän musiikkia, jota tuota nämä ihanaiset kissanaiset ovat valinneet. <hysy> no kissanaiset on valinnut kissamaisen biisin, eli tämmönen kuin cats musikaali, Chelical song for Chelical Cats. Ja tota Mä oon ilokseni huomannut, että meidän yhdistyksessä on paljon teatterin ystäviä ja sattumoisin, että Cats-musikaali on oikein suosittu ja, ja tota, hieno musikaali ja sopii myös teemaan. No kuunnellaanpa sitä. Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Dare you look at a king? Would you sit on his throne? Can you save your bite That it's worse than your bark? Are you cock of the walk? When you're walking alone Because Jellicles are And do Jellicles do And Jellicles would Jellicles would And Jellicles can Jellicles can And Jellicles do Are you tense when you sense there's a storm in the air? Can you find your way blind when you're lost in the street? Do you know how to go to the heavy side layer? Because Jellicles can, and jellicles do, Jellicles do! along of heaven and hell Are you mean like a minx? Are you mean like a lynx? Are you keen to be seen when you're smelling a rat? Were you there when the pharaohs commissioned the sphinx? If you were as you are you're a genital Puhuu puhuu vielä vähän teidän kampanjoista ja teidän näkyvyydestä mediassa ja tällaisista asioista. Eli te teette muun muassa tämmöisiä leikkauskampanjoita. Tämä on ainakin mulla niin entuudestaan tuttu, että muuten en teidän kauheasti kampanjointia tai messutyötä tai teidän mediatempauksia tunne, mutta lähtekää ihan kertomaan. Eli on voimassa oleva rahankeräyslupa, ja me järjestetään sitten tämmöisiä keräyskampanjoita, joiden teemat sit vaihtelee vaihtelevat tarpeen ja vuoden ajankin mukaan. Eli kesällä meillä on aika paljon kissoihin keskittyviä keräyskampanjoita, koska me tulee paljon kotihoitoon kissoja. Eli meillä on ollut esimerkiksi kissa kissakesäkampanja, jossa me ollaan sitten kerätty varoja kotihoitoon kuluja varten, eli hiekka, ruoka, kaikki, kaikki nämä ja lääkinnälliset kustannukset, niin sitä varten. Ja tota, nyt oikeastaan ihan tässä lähiaikoina on meillä käynnistymässä sitten keräyskampanja Suomikoirille. Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin nämä kodinvaihtaja-koirien määrä on meidän yhdistyksessä lisääntynyt tosi paljon, että meillä on nyt vuoden 26, muistaakseni 26 kodinvaihtaja-koira, joka on meidän yhdistykset tosi suuri määrä. Niin me ollaan käynnistämässä niiden auttamiseksi kampanjaa. Ja sittenhän meillä on tietysti tapahtumia paljon tässä syksyn ja talven aikaan ja oikeastaan huomenna heti ensimmäinen eli 25.8. Roope Salminen ja Koirat yhtyä esiintyy Tavastialle ja he lahjoittavat lipputulonsa sitten kokonaisuudessaan Rekkureskiulle. tämä on tosi mielenkiintoisen kuulunen juttu ja tarjosko he itse tällaista mahdollisuutta? Tuohan kuulostaa aika avokätiseltä että lipputulot hyvän tekeväisyyteen. Että ottiks, oliks he ihan Omaehtoisesti, oma-aloitteisesti yhteydessä rekkureskuvaan. Joo, ja minkä takia he haluavat just rekkureskuilla sitten. Joo, eli tota, tämä tuli ihan täysin yllätyksenä meille, positiivisena totta kai, mutta tota, he olivat siis. Yksinkertaisesti Facebookissa, Facebookissa täkännyt meitä kertonut, että he ovat nyt tekemässä tämmöisen tempauksen ja totta kai pyydettiin sitten vielä heiltä niin kuin jonkinlaista kommenttia siitä, että miksi juuri Rekku Rescue. ja he sanovat, että halusivat tämmöisen yhdistyksen, joka toimii Suomessa ja jonka, jonka toimintaa on tämmöistä läpinäkyvää mm. ja he tietävät, että rahat menevät oikeasti siihen. Todelliseen tarkoitukseen eläinten auttamiseen. Joo, tuosta mulle tuli mieleen, että ihan tarkoittaa varmaan sitä, että teillä on ihan hyvä maine tai rekkuräskuilla ylipäätänsä ihan hyvä maine, että mitä minä itse niin kauheasti en ole perähtynyt teidän siihen järjestöön ja tekemiseen niin ylipäänsä, mutta se mitä on kuuluja, ja mitä olen on törmännyt, niin on, on niin kuin sellainen tunne, että on varmaan ihan semmonen hyvä maineinen. Mutta teettekö te sitten jotain erityistä mediatyötä niin sen edistämiseksi että teillä kanssa pysyis? hyvä maine tuli sitten tulitte tunnetuksi hyvä maineisena tekijänä. hän tosiaan lähiaikoinakin on ollut sitten julkisuudessa myös tällaisia vähän niin kuin tahrintuneita maineita, Et se ei ole ihan niin helppoa myöskään se järjestötyön välttämättä se tai järjestölle luoda sellaista hyvää ja läpinäkyvää mainetta. Joo, meillä on todella aktiivisia Facebookissa, joka on tällä hetkellä se meidän pääsääntöinen tiedotusväylä. Ja totta kai meidän kotisivut, jotka on nyt uudistuksen alla, toivottavasti saadaan tänä vuonna uudet sivut ja pystytään olemaan vielä aktiivisempia myös siellä. Ja tota, kyllä niin tämmöinen tuntuu aina hirveän lämpimältä, että, että saa tämmöistä palautetta, että koetaan, että yhdistys on luotettava ja halutaan sitä tukea. Ehdottomasti. Joo. Työ, siihen on idea, että joku bändi tulisi tukemaan kattiradiota. <tos> <tos> niin. Kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Ei pidä koskaan toivon, että se saattaa toteutua. Toivon, toivon että Roopes ja Koirat näyttää tässä esimerkkiä. Esimerkki. Myös, myös muille, mm. muille tuota <tos> alalla tai toisella muullakin alalla toimiville ihmisille. Että tää on yksi Aivan tapa. ehdottomasti. Mm. Joo. Tuossa on muuten ihan totta, että toi on upea esimerkki. Että toihan kannattaa tehdä tosi julkiseksi teillekin niin hyvää julkisuutta ja kenties innostaa sitten jotakuta muutakin toimijaa, lahjoittaa hyvän tekeväisyyt mihin nyt sitten lahjoittaakaan, mutta tarpeeseen se kuitenkin useimmiten tulee, kun just katsoo, että se järjestö on, toimii läpinäkyvästi mm -hmm. ja toimii sillä tavalla, että ne rahat nyt ei mene sit kenenkään yksittäisen ihmisen taskuun, mitä teillä ei varmasti todellakaan ole. Tärkeää on kun miettiä, että nyt tälläkin hetkellä on järjestöjä todella paljon, niin varmistaa se, että viranomaissäädöksiä noudatetaan ja öö, Pyritään muutoksiin ja tuetaan sitä paikallista kodinsaantia ja ennaltaehkäisevää mm. eläinsuojelutyötä. Niin. Kyllä, ne tärkeät arvot on sit kunnossa siinä. Mm, kyllä. Mm. Ja sitten sen verran vielä, että, että tosiaan ollaan me myös monissa tapahtumissa edustumassa. Että myös siellä voi meidän ihmisiä tavata ja tutustua enemmän meidän toimintaan. Niitä kerrotte varmasti sit mielellänne ihan kasvatustenkin kiinnostuneille teidän työstä ja houkuttelette mukaan. Tai tai annatte erilaisia mahdollisuuksia osallistua, että jos joku on vaikka kiinnostunut, mutta ei ihan tiedä, että miten voisi sit osallistua. Niin tuossa joku teistä aikaisemmin mainitsikin, että niitä osa mahdollisuuksia osallistua on niin, niin älyttömästi maan ja taivaan väliltä, että varmasti niin kuin melkeinpä kenelle vaan voi keksiä jonkun tavan niin kuin tukea tätä toimintaa tai auttaa tai oikeastaan kenelle vaan. Kyllä. Eli niin kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin sitä kotihoitajuudesta, niin se on yksi tapa, mutta se voi olla tapahtumiin osallistumista, arpojen myyntiä, leipomista, kyydityksissä auttamista. Sitten voi tulla ihan aktiiviseksi mukaan toimintaan, jos haluaa sitten sitoutua ja enemmän aikaa antaa yhdistykselle. Ja niin kaikissa eri rooleissa tarvitaan apua. Että aina kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä, jos jonkinlainen toiminta kiinnostaa. Ja yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä, että miten voi auttaa, on esimerkiksi tämä Miracles Nails, joka käy lakkaamassa ihmisten kynsiä meidän tapahtumissa. Että saa ihania leimauksia ja kaikkia hienoja ja ei sitten ota kovin iso korvausta siitä, mutta että se kaikki tuotto tulee sitten meidän yhdistykselle. Että jos on semmoinen oma erikoistaito, mitä pystyy käyttämään ja haluaa sitten sitä lahjoittaa sitä omaa aikaansa yhdistykselle, niin se on oikein tervetullutta. Joo, toi kuulostaa ihan älyttömän hyvältä idealta ja ihana juttu. Ja meidän yhdistykselle on tässä vuosien saatossa järjestetty kaikkia erilaisia hyväntekäväisystempauksia ollut juoksutempausta, ollut teatteriesitystä, jonka lipputulot on lahjoitettu yhdistykselle. Eli jos on joku tämmöinen idea, missä voisi omia taitojaan ja tietojaan hyödyntää ja haluaisi sitten mahdollisesti tukea eläinsuojelutyötä samalla, niin rohkeasti vain yhteyttä. Joo. Ja sitten tulee mieleen se, että sit sen ei tarvitse olla niinku lainkaan aikaa vievääkään, että jos on semmoinen tunneton mahdollisuus vaikka Ryhtyy kuukausilahjoittajaksi, sanotaanko vaikka ihan vaikka 5 euroa kuussa tasolla, tai lahjoittaa johonkin yksittäiseen kampanjaan, niin sekin on kuitenkin niin kuin äärimmäisen tärkeää. Kyllä. Että ikäisi se summan suuruus ole suinkaan? Ei. <köhön> et sen ei tarvitse olla kenellekään se viitosellakin kuukaudessa tekemä asia. Tai vaikka se 5 euroa niin kuin ihan yksittäiseen kampanjaan, niin se on niin kuin kaikki on ehdottomasti eteenpäin. Kyllä. Mm. Et se on tärkeää, että useammat ihmiset tekee sitä, että antavat vaikka euron. Et se on, se on niinku yhdeltä ihmiseltä on aika paljon antaa 100 euroa, mutta saralta ihmiseltä ei ole kauheasti antaa sitä yhtä euroa. Juuri näin. Mm. Nimenomaan ja jokainen euro kyllä otetaan kiitollisena vastaan, että, että muutamalla eurolla saa jo esimerkiksi matalääkkeitä kissalle. Näinpä, mm. näinpä, kun sen tietää, että se riittää tosiaan aika pitkälle loppujen lopuksi ihan ne eurotkin. Nimenomaan. Että kissalle niin ei montaa euroa maksaa ja näin poispäin. Se on hyvin konkreettista. Ja teille ei kellekään makseta palkkaa siitä sitten, että ei mene semmoisiin. Joo, ei mene ollenkaan <tuh> semmoisiin. Kyllä menee eläinten auttamiseen eläinten jokainen auttamiseen euro. Kaikki. Mm. Niin, on se tärkeä. Kyllä, kun meillä ei ole kiinteitä toimipistettä ollenkaan, niin ei me tällä sitten ole niin. Että niin. Niin, niin. Ne on ihan Kaikki menee sitten suoraan siihen eläinten hyväksi, eli tarvikkeisiin eläinlääkärikulujen luokkiin. Mm. Mm. Ja muita tapahtumia mitä meillä oli tässä tulossa ihan lähiaikoina on tulevana viikonloppuna 27.–28. tuolla Vantaalla lapset ja lemmikit messut ja meillä on siellä sitten Rescue-koiria edustamassa. Ja tuota Toinen, toinen suurempi tapahtuma tähän syksyllä on sitten Rescue päivä 8.10. Helsingissä eli se on tämmöinen Suomen suurin adoptiotapahtuma, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja Joo. Rekut on myös siellä sitten edustamassa. Joo, tuo kuulostaa hyvältä. Joo ja sitten leikkauspäiviä on kanssa tulossa syksyn mittaan. Miten se leikkauspäivi tarkoittaa? Leikkauspäivässä siis yhden päivän aikana leikataan paljon kissoja ja ollaan sillä tehty, että saadaan ne kulut hilattua mahdollisimman alas sitten, että ihmisillä olisi matala kynnys tuoda se oma kissa leikattavaksi, koska se on kumminkin se ainoa keino, millä pystyy oikeasti vaikuttamaan siihen kissamäärään, mm. että ne olisi leikattuja. Et, etenkin toivotaan, että ulkoilevat kissat tuotaisiin sinne mutta sitten, tai vähävaraiset ihmiset, ei ole ehkä varaa maksaa sit sitä kovin kallista eläinlääkärikeikkaa, niin heille sitten erityisesti suunnattuna mutta kaikki kissat ovat kyllä erittäin tervetulleita, että kissoille on su su suunnattu nämä meidän leikkauspäivät. Järjestättekö näitä erityisesti sitten jossain tietyillä alueilla? Joo, meillä on ollut muutama yhteistyö yhteistyöeläinlääkäri. Lähinnä se on siitä kiinni, että missä on tekijöitä ja, ja eläinlääkäreitä, että sen mukaan sitten järjestetään. Et lokakuussa meillä on nyt tulos kolme leikkauspäivää. Äh, ensimmäinen päivä on Hämeenlinnassa, sitten 80 on Lahdessa ja sitten 80.9.10. on vielä tuolla Pukkilassa. Ja kulut on tosiaan sellaiset, että Kollikissan kastrointi, rokotus ja sirutus ja sen sirun rekisteröinti tänne turvasiru.fi-palveluun niin maksaa 56 ,50 euroa 50 senttiä ja naaraskissoilla sama setti on sitten 86 ,50 euroa 50 senttiä. Joo eli toi on aika kilpailukykyinen kun miettii eläinlääkärin hintoja niin tuohon mahdollisuuteen kannattaa kyllä ehdottomasti tarttua, Tämä jos on, on sellainen tilanne, ettei, ettei <köhön> ole varaa sitten näitä hoitaa. Onko se jossain asemalla. Meillä vähän ne paikat, että, että Hämälinnassa me järjestetään tuolla löytöeläinpaikassa eläinpaikassa ja tämmöinen äh, koirahoitola, eläinhoitola, hepuli on tuolla Hämälinnassa. Lahdessa on taas 4H-yhdistys, kenen kanssa yhteistyössä tehdään. Ja, ja Pukkilassa on itse asiassa yhden meidän aktiivisenen ihan kotosalla. Että, mm. et siihen ei loppujen lopuksi ihan hirveästi tarvita, että pystytään kissoja leikkaamaan. Et kunhan saadaan joku pöytä, mikä saadaan vähän. Ja, mm -hmm. ja tuota, vesipistejä eläinlääkärin paikalle, niin se on siinä. Ja kuinka paljon te sitten yleensä päivän aikana leikkaatte? Vaihteleeko se paljon? Vaihtelee jonkun verran, että No maksimimäärä, mitä tämä eläinlääkäri on sanonut leikkaavansa, niin on 16 naaraskissa ja 30 kollia. No niin. et se on aika hurja määrä, ja toneksi se ei ole ikinä ollut niin paljon. Että et just edellisenä loppuna oli tuolla Riihimäellä leikkauspäivä, niin siellä oli 35 kissaa leikattiin. Miten sitten tämä järkihoito siinä, eihän niitä heti voi syliin antaa tie kotiin? Kyllä ne aika hyvin voidaan antaa kotio, että Nytäkin. kissathan paranee kyllä steriloinnista aika hyvin ja kollit etenkin sitten. Kollit etenkin, mutta sitten tytöt? Naaraskissatkin kyllä melkein poikkeuksetta paranee kyllä siitä hyvin, että, että ne ei yleensä tarvitse edes mitään suojaa. Että jos nyt vähän kiinnostaa se haava, niin sit voi itse askarella jostain vaikka vanhojen kalsareiden puntista jonkun leikkauspuvun sitten sille. Ja, ja et ei ne yleensä tarvitse mitään tötteröitä päähän eikä mitään. Että tosi harvat kissat alkaa kiinnostua siitä haavasta, että ne saa kipulääkkeet siinä ja, ja sitten tota, lähdetään kotiin parantumaan. Niin kun se tosiaan tehdään nykyään sellaisella tähystysmenetelmällä, että se koko mahaa ei, ei leikatakaan enää auki, että se on, onkin tosiaan vähän isompi. mutta tuntuu, että vielä joskus 10 vuotta takaperin se oli ihan normaalia leikata se koko maha auki, että se onkin vähän isompi paranemisoperaatio siinä. Mutta te annatte varmaan jonkinlaiset kuitenkin ohjeet sitten. Kyllä, ohjeet mukaan ja se, että mitä, minkälaisia merkkejä pitää tarkastella, että jos, jos tulee sellaisia, niin, niin sitten tarvitsisi niihin reagoida. Joo ja sit jos on tullut esimerkiksi naaraskissalla jotain vähän komplikaatioita siinä, että jos on esimerkiksi syönyt pitkää e-pillereitä tai saanut useammat pennut, niin usein se kohtu on sitten jo vähän kärsinyt siinä vaiheessa, niin sitten voi olla, että joudutaan vähän isompi toimenpide siinä tekemään, niin siinä vaiheessa sitten eläinlääkäri antaa mm -hmm. yleensä antibioottiresepti ja kipulääkäresepti mukaan. Ja, ja mm -hmm. sitten tota, suojataan sitä haavaa vähän tehokkaammin, että kun joudutaan sitten tekemään vähän isompi haava mm -hmm. sellaisessa tilanteessa. Eli sinne kannattaa häntä suorana? Nyt sitten lähtee. Ehdottomasti. Joo, ehdottomasti. No hinnat on todella, että mä en tiedä enää mitä Suomessa maksaa, mutta sen mä tiedän, että siellä maksaa paljon Joo. normaalisti. ja Sanoisin, että erityisesti suositella, jos näkee, että omassa lähipiirissä on tämmöisiä kissoja, jotka kulkee leikkaamattomana ja tietää, että näillä henkilöillä ei ehkä ole niin ymmärrystä tai rahallista kykyä sitten käydä näitä kissoja hoitamaan, niin ehdottomasti niin ainakin jakaa tietoa siitä, että ettei kautta olisi mahdollista sitten päästä näin paljon edullisemmalla. Kyllä. Niin, no ja jos on sellainen tilanne, että, että on liikaa kissoja tai ei, ei pysty enää huolehtimaan, niin aina kannattaa ottaa sitten joko meihin yhteyttä tai paikalliseen toimijaan sitten niin yleensä kyllä pystytään auttamaan. Mm -hmm. ah, näissä leikkauskampanjoissa tuli se mieleen, että myös jatkuvasti etsitään ympäri Suomea niin yhteistyö- eläinlääkäreitä. Niin, Että saataisiin mahdollisimman joo. laajasti näitä <köhö> kampanjoita käyntiin. Juuri se, että saataisiin paljon näitä ei-toivottuja kissoja mm -hmm. vähennettyä. Mm -hmm. niin, niin, niin. Jos sattuu olemaan kuulolla eläinlääkärä, jota kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä. Joo. Joo. Ja tää Hämeenlinnan kampanjasta piti vielä sen verran sanoa, että se tehdään ton Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa yhteistyössä ja se, he sitten vielä vähän tukevat siinä leikkauskuluissa, että siellä on vielä pikkasen edullisemmat hinnat kuin näissä muissa, muissa leikkauspäivissä. Joo, joo. No niin. tosi hienoa. Tää kannattaa pistää korvantaakin nyt. Joo. Mutta tosiaan, että meillä on monia keinoja, millä pystyy meidän yhdistystä auttamaan, niin Millie voi varmaan niistä kertoa vielä lisää. Joo, toki. Eli, tota, niin kuin tässä aikaisemmin on ollut jo pari kertaa puhetta, eli kotihoitajaksi ryhtyminen on yksi vaihtoehto. Tai ihan vaan konkreettisesti tarjoamalla koti kodittomalle eläimelle, joka etsii, etsii uutta mahdollisuutta meidän yhdistyksen kautta. Sitten tietysti toivotaan lisää jäseniä yhdistykselle ja tota, sitten lahjoituksia. Eli jos haluaa tukea jotain tiettyä keräyskampanjaa, voi lahjoittaa siihen, mutta totta kai otetaan mielellään myös kuukausilahjoittajia mukaan. Ja sitten viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, niin jakaa meidän julkaisuja Facebookissa. Laitetaan sinne todella paljon tiedotus- ja valistusmateriaalia, niin olisi hienoa, että tämä materiaali myös tavoittaisi kohderyhmänsä. Kyllä, kuulostaa jokainen juttu tosi tärkeätä. Ja ihan niin kuin toi Facebookissa jakaminenkin, niin se ei kauheasti vaadiet. Ja on ihan samaa mieltä, olen nähnyt niiden materiaaleja. Ne on, ne on kyllä ihan hyvänlaatuisia ja todella niin kuin osuvat naulan kantaan niin kuin tärkeydessään. Kuin paljon teillä on tuo jäsenmaksu? Jäsenmaksu on 20 euroa. Vuodessa. Vuodessa. Kyllä niin, elikkä... ja se on kalenterivuoden poimassa. <köhö> Joo, että se ei ole. Se ei ole kallista. Ei, ole ei sekään ole hei. kallista. Pieni uhraus. Nimenomaan ja kaikki sekin raha menee sitten eläinten auttamiseen. Nimenomaan se menee suoraan heille. Hmm. Eikä kenenkään taskoon. Kyllä. Hmm. Ja jäsenille on sitten neljä kertaa vuodessa myös tämmönen uutiskirjan luvassa, jossa on meidän ajankohtaisia tapahtumia ja ylipäätänsä eläinsuojelukentän ajankohtaisia asioita. Joo, kuulostaa hyvältä. Täytyypä sanoa, että mä en oikeastaan... Täytyy tunnustaa, että mä en oikeastaan tutustunut teidän toimintaan ollenkaan aikaisemmin. Ja taisi olla merikootti teihin yhteyttä, että tulette. Ja tämä oli tosi mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista kuulla, kuulla, että millä tavalla. Ja varsinkin viime aikoina, kun on tosiaan ollut sitä, että näissä on ollut vähän semmoisia epäselvyyksiä näissä asioissa, niin on tosi mukava tietää, että on semmoinenkin paikka ja taho, joka hoitaa todella ne asiat läpinäkyvästi. Tiedetään, mihin se menee. Juuri näin. Joo. Nyt me taidetaan lopetella tämä Kattiradio tällä erää tähän. Ja nämä kolme ihanaista kissanaista lähtevät tuonne Tallinnan kadulle kehräilemään. <tos> siellä heitä he, sitten voitte <tos> bongata. <tos> mutta ei nyt enää sitten, kun tämä ulos lauantaina vasta. Mutta. Kuitenkin kiitän teitä oikein paljon, että tulitte Kattiradion vieraaksi. Kiitos, kiitos paljon. kiitos tosi, tosi ihana, kun tulitte. Ja olis sitten joku musiikkitoive loppuun? Kyllä. Eli me jatketaan ihan loppuun asti täällä kissateemalla. Tietysti. Kyllä, tottakai. <mim> Elikkä Aristo Kateista tämmönen kuin biisi kun Everybody wants to be a cat. <mim> Kyllä. Se on hyvä mielen siitä saa hyvä svenkin päivä. Ja hyvää mieltä mekin halutaan Kattiradiossa kaikille toivotella ja kaikille luoda mukavia hetkiä kissojen parissa. Kyllä. Moikka Moi moi! Moi! moi. Some corny birds who tried the same, but still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long hair gig and stuff like that, when everybody wants to be a cat. to be a cat because a cat's the only cat who knows where it's at when playing jazz he's always welcome back